Кімерієць широко усміхнувся і примружив очі в задумі. За дверима безжурно спала аргоска Лаодіка, Ясноока, тендітна лань. О, якою, напрочуд, схожою, виявилася вона на гінку й пристрасну нимидійку Олівію, яка колись зуміла полонити серце варвара. Оте кохання! І ті незабутні поневіряння юності, карколомний каледоскоп нових земель та островів, квітучих міст і таємничих руїн, двобоїв і битв, щораз нових грізних суперників і вірних побратимів, блиск очей пристрасних дів і золотих скарбів, Оті і краєвиди гіпербореї, гірканії, турану. Запорожжя й андрофагії О, ті бурхливі шторми Вілаєцького моря Конан заплющив очі Піддаючись чару спогадів Якою примхливою може виявитися доля Шукача пригод Пригадалося, як літа тому вперше опинився серед хоробросердого вояцтва Як вивищився з-поміж інших і як мав під орудою не теперішню жменьку корсарів, а виводив у похід десятитисячні кінні раті чи човнові флотилії шибайголів-козаків. Ген-ген там далеко, на схід від бескидів та лісистих передгір'їв рідної Кімерії, посеред неозорі рівнини між Гіпербореєю та Тураном, плине повноводна річка яка в нижній течії від лиману й до порогів носить горду назву «Запорожка». На її порогах громадилося велолюбне вояцтво із вільних поселень Слобід Гіпербореї і приходьки із Відусіль від Кімерії до Гірканії. Тут, на порогах Запорожки, кувалася бойова слава братства вільних воїнів – козаків, або на місцевий говір з запорожців. Найхоробріші із хоробрих сходилися на запорожку і записувалися в козаки, щоб спільно протистояти грізним навалам північних диконів, андрофагів і пустельних ханів. Лебонь з півдюжини літ тому рада запорожців суголосно брала Конана собі за гетьмана. О, славні то були роки. Комунні ескадрони козаків під орудою гетьмана Конана саме тоді відкинули здичавілу орду Федерації пламен Людожерів далеко від Гіперборейського краю. Після почастунку козаків-запорожки лише жалюгідна жменька агресорів накивала п'ятами вандрофагію. Завдяки Конану Розгромлені рашани, мокшани, яузи, москвани, ерзяни, мушеги, жиздри та інші лаптеногі, насельники дрімучих північних борів, повернулися до звичного укладу. Жлуктання наркотичних тронків з грибів і болотної ягоди, сараміцької розпусти, запікання бабами малих дітей у печах, в голодну пору морозяних сніговіїв. А морські ескадри козаків під орудою гетьмана Конана не менш безстрашно виходили з гирла Запорожки у Вілаєцьке море, аби славно побавитися у пішморки із флотиліями Турану та потрусити товстопузів із розбагатілих на торгівлі рабами портових міст імперії. О, сатрапи багатії Шанпуру, Гваризу, Іксурасану і Султанапуру либунь досі пам'ятають блискавичні нічні наскоки запорожців під орудою невловимого Конана. Хитра пастка біля річки Ілбар і прикрий розгром козацького війська в запеклій битві із 15-ти тисячною Туренською армією мимоволі започаткувала нову сторінку в житті Конана. Переслідування туранцями, заяче петляння, герці з туранським полководцем Амурасшахом Шахом та ватажком білих піратів Сергіушем. Славні походеньки на чолі банди горлорізів Червоного Братства, пути путівці найманця, самоствердження серед чорних корсарів і набір нового загону морських розбишак. Справді, бо Кром рокував кімерійцеві долю, зіткану із карколомних пригод, битв та поневірянь. Що ж, і нині Конан не пасуватиме перед новим викликом долі. Воля Крома привела його тверду руку із нагостреним мечем від засніженого Ванахейму до спекотної стигії. А коли такою є воля Крома, Нехай жарці з Сета не чуваються. Сонце зазолотило крони височезних фінікових пальм, коли лодія зі знаком Сета на Форштевні увійшла в Дельту Стіксу і неквапливо самоходом рушила вгору по річці. Конан поглажував руків'я меча, і незворушно вивищувався на містку. Орлиним поглядом холодно озирав краєвиди осоружної стигії. Похмурі роздуми крижаними кігтями стискали серце. Лаодіка ще спала. Емоційно виснажених корсарів теж змурив глибокий сон. Після зловісного прокляття Ехнатона дисципліна в команді добряче похитнулася. Фаталістів за вдачою, синів чорного континенту, в досвіта огорнула гнітюча апатія. На те, щоб тримати підлеглих в шорах, доводилося докладати дедалі більше зусиль. Копняки, лящі, а зрідка й вимушені зуботичини допомагали щодень томлявіше. Конан сопів і чортихався. Море і акули залишилися позаду, Зате в дельті Стиксу чатувала ескадра морської сторожі Стигійської держави. На сторожу тут покладався обов'язок ретельного догляду суден, що направлялися в Кемі — головний портовий мегаполіс Стигії. Прикордонному й митному огляду підлягали як чуженецькі, так і всі місцеві різновиди водного транспорту, а із корсарами морська сторожа Стигії мала вельми криваву і затяжну історію збройних зіткнень. Впольованих піратів Стигійці взяли за звичку врочисто приносити в жертву вгодованим священним крокодилам Стіксу, кого ж бурляли живцем, а за водіїв бували четвертували і поступово згодовували Відрубаними кавалками зізнатися, Конан обачно остерігався подібної зустрічі, з удосвіта стовбичив на містку у перечутті й готовності до неминучої запеклої Січі. Одначе будити зі сну по тривозі команду не довелося у занімілого відподиву Конана аж щелепа відвисла. Коли жовта лодія жерців Сета на світанку змією прослизнула повз ескадру масивних бойових галер, неначе якесь марево, ніхто її не запримітив, ніхто не окликнув. Гадав тепер, то ласка чи прокляття богів? Щасливий збіг обставин, бо сон в досвіта найсолодший та й туман? Одначе, якого біса так своєчасно з пустельного півдня навально наповз туман, і млосна дрімота сповила дельту та все живе на річці? А може таким млосним туманом тхнуть чари, насладні жерцями Сета? Чим довше Конан роздумував, тим переконливіше бухав у серці здогад що без магії Майстра Чорного Круга тут не обійшлося. За останні дні Кімерієць якось уже й обвикся із містичними чаропроявами і моторошними чаклунськими фокусами. Того, певно, і бровою не повів, коли всупереч законам природи жрецька лодія без допомоги вітрила і весел розмірено і плавно Поплинула річкою вгору, проти течії. Конан усвідомлював, годі намагатися зупинити чаровану лодію, Чи зіскочити на ходу в річку, де аж кишить зажерливими крокодилами. Із холодною розсудливістю, уродженця засніженої кіммерії, Конан вружив очі під палючим стигійським сонцем, в очікуванні фіналу подорожі. Сонце від самого ранку пекло немилосердно. Чорні корсари геть занепали духом і пригнічно дрімали на лавах. Лише капітан із простосердою допитливістю розирався на всебіч. Стигія була чи не найзакритішою для чужоземців державою континенту, на відміну від сусідів. У велелюдних приморських торговищах Шему зазвичай терлувалося не менше приходьків усіх рас і відтінків шкіри, аніж місцевого люду. У бищах кочівників зуагірів гість вважався дарунком богів, адже приносив новини, обмінював коштовний крам на сльози драконового дерева, міг посіяти сім'я і зміцнити кров клану родовичів. А от у стигії, попри цивілізований уклад, до чужоземців ставилися з відчуженням погордою, а декотрі навіть із згидливістю для ситих зарозумілих городян великих міст гії, усі чужоземці були на один штип: варвари, аби як вбрані, неголені, далекі від понять особистої гігієни щодо них пахощів і косметики із відразливим смородом із списків, брутальним голосуванням, нестримністю в їжі, питві та інших гріховних пристрастях. Стигіці вимушено притерпілися до тлуму чужинецького купецтва на міських базарах, у припортових тавернах і караванах-сараях, а також до найманців із Шему за море чи Хуарана. Котрі справно несли службу на флоті і в корпусах прикордонної чи міської сторожі. Проте, чим далі в глиб країни, тим менш толерантним до чужих, був за чутками тамтешній люд. А в закриті храмові центри у верхній течії Стіксу, де заправляли жерці котрогось із культів розлого пантеону стигії, потикатися було зась. Там Діяло неписане табу на вхід для нечистих чужоплемінців. Лодія жерців Сета оповита магічним серпанком і млистим маривом пропливала непоміченою повз розлогі квартали Кемі. Величезне місто поступово відкривалося очам варвара. За двома рядами стін оступами піднімалися вгору від річки, Квартали щельної забудови. Високі, у два-три поверхи будинки тісно прилягали один до одного, а поза ними, де -не де видніли колоси на три і на чотири поверхи із пишними балюстрадами й балдахінами. Подейкували, що атланти всиву давнину колонізували Дельту Стіксу і навчили дикунів-стігійців секретам побудови, Колосальних споруд. Тисячі років минули із тих прадавніх часів. Народи Гібареї давно згубили секрети пращурів. Сучасні палаци правителів від Аквелонії до Турана дивували підданців двоповерховістю. І тепер хіба в непрохідних джунглях, далеких островів решток затонулої легендарної Лемурії, Шукачі скарбів зрідка натрапляли на величні руїни багатоповерхових палаців-лабіринтів. Та в містах Стигії у таємниченні жерців-архітекторів свято оберігали секрети і магічні прийоми будівництва колосальних житлових споруд та храмів. До урізу річки і приватних причалів широкими сходами Виходили садиби знаті найбагатшого міста стигії, мармурові сходи від магічних напастей євроків охороняли з обох боків ряди священних баранів, майстерно витисаних з граніту і напоєних магічною енергетикою. Окара фасади панських садиб виходили до річки, неначе змагаючись пошнотою й витребеньками оздоблення. Ходи веселі губилися в затінку здоровенних колонат, а кожну колону прикрашали охоронні і написи та унікальні кланові барельєфи, щедро розписані всіма барвами веселки. Золото пурпур, ясна небесна глазур, зелен колосся і пагунів папірусу, барви життя і підношення щедро розтяцьковували вибілені стіни, колонади й балюстради пишних палаців Кемі. На дахах-опочивальнях під тінистими балдахінами ложа й трапезні столики губилися серед кліток зі співучими птахами, кадувбів, з екзотичними рослинами трояндових і жасминових кущів. Та й самі палаци потопали в пишно-зелених дендраріях із розмаєм привезених здалеку миртових і самшитових дерев, олеандрів і лаврів, гранатів і сікомор. Ближче до густонаселеного центру віллизнаті уступали ліпші місця святилищам богів-опікунів Кемі із монументальними храбами-мастабами й обелісками-накопичувачами магічної енергії. Будівлі суддів і галереї пестів Казарми і державні склади, пекарні та пивоварні, квартали торгівців і ремісників пропливали перед очі Маконана, неначе в химерному калейдоскопі. Над річкою панувало відлуння тисячеголосного людського гармидеру, ревиска сотень віслюків і верблюдів, гуркоту ковалів та каменотесів, співів рибалок та ракітливих гімнів – Процесій жерців У білих, жовтих чи чорних рясах Аж ось і міські стіни Із високими приворітними баштами І колосами демонів-охоронців Прощавай, Кемі Місто золота Таємних знань і грізної магії Лодія проминула ділянки Розлоги гаїв фінікових пальм Аж гульк за зелених зарослів папірусу казковим пустельним міражем проявилося нове диво. За кілька поприщ від міста смертних вис здіймалися стіни міста безсмертних. У ньому заправляли жрецькі ордени, а мешканці Кемі допускалися з здароприношеннями богам лише у святкові дні, за глухими високими стінами годі було роздивитися деталі, однак з боку священної річки загорожі не було. І Конан зачаровано витягнув шию, озираючи монументальні ансамблі міста, де мешкали боги та богині Стигії. Кімарієць шоковано затумував подих. Ось вони, легендарні, Гігантські піраміди, богів правителів Старої Атлантиди, котрі після катаклізму перебралися правити стигією. Ось вони, три стовпи стигії, що тримають рівновагу між цим та потойбічним світами. Громадя з мільйонів багатотонних блоків здатні витримати новий великий потоп. Першою підвалинами попирала по той бічя, а магічним наверщем підпирала небо найвища споруда суходулу, піраміда небесної королеви праматері, хатхор, рожениці сонму богів і людей. Її ступінчаті яруси покривали декоративні плити зі сліпуче блакитною глазур'ю. Грані піраміди на сонці відзеркалювали таким нестерпним блиском, що могли за виграшки осліпити з ухвалу окого смертного, а вивершував її магічний накопичувач-пірамідон, огранений кристал корунду, ясно-аквамаринової барви із диском-лінзою окара, середушою на три сотні ліктів Велично вип'ячувалася із землі в небо друга за величиною Велика Піраміда, Оселя — Всемилистовий Іштар Деркету, богині родючості землі і плодючості усього живого на ній, владарки серед дущого світу смертних. Грані піраміди відзеркалювали усіма відтінками зелені, барви розквітлої природи, і за нив долини Стіксу, опісля все ще другого водопілля. Нижні яруси оперізували барельєфи і фрески зі сценами буяння природи, повсякденної праці смертних та панування богів над смертними, а вінчав її пірамідон із гігантського ограненого кристалу зеленого смарагду. Найдалі від річки Годувальниці. На сакральній межі із демонічною постелею здіймалася в піднебесся третя велика піраміда, оселя найнещаднішого із небожителів Сета, бога хаосу, постель і муровиць, владаря потойбіччя і родоначальника сон-муджинів і демонів нижчих порядків. Грані цієї піраміди Покривало облицювання із відполірованого обсидіану та оперезували барельєфи із сюжетами книги мертвих, а на вершем її слугував пірамідон накопичувач темної магічної сили, вирізьблений із гігантського кристалу чорного оніксу. Рівновагу світів і божественних енергій пильнував хранитель великих пірамід Атумра. Останній правитель прадавнії Атлантиди. За легендою, саме він перекинувся сфінксом і під час війни богів на собі переніс останніх безсмертних Атлантів у долину Стіксу. Із діда-прадіда стигійці свято вірили, допоки сфінкс Атумра береже вічний спокій богів насильників великих пірамід, Стигія процвітатиме тисячі і тисячі циклів життєдайних розливів матері рік. Після пірамід богів, споруджених магічною потугою безсмертних, заведніли їхні мершаві подоби, масштаби смертних правителів, незугарно складені тими, хто пихато намагався прирівняти себе до безсмертних. Ряди гробниць і прирічкових храмів оперезував глухий мур, а далі, скільки сягало око вздовж берегів Стіксу, на милі й милі витягнулося огіддя вбогих стигійських землеробів. Очі знуджувало одноманіття заплавних стрічок полів ячменю, проса й пшениці, підтоплені плантації цибулі-порею, салату-латуку, цукристих лілій та їстівного папірусу. Відгороджені тинами відмілини для самовилову риби, садки для розведення водоплавного птаства. де де поміж цією пишною зеленю, серед власних полів прозирали осітки із одної-двох дюжин глинобитних халуб селян, низькорослих і худролявих нащадків древніх лемурійців. Частіше ж Зір вихоплював і геть маршаві глинобитні загони під тростиновими навісами для куцого нічного сну сотень рабів на неозорих, державних, храмових і магнатських плантаціях. Раби! Конан чвиркнув крізь зуби і повернувся до повсякденних клопотів, Під окроками ватага Корсари завовтузалися, газдували. Хтось порпався в галерних припасах, хтось роздмухував вуглину похідної жаровні. Поки Кок чаклував над казаном гарячої каші з солониною, Конан заопікувався побутом лаодіки. Випорожнив через бортнічний горщик, замість звичної мармурової ванни роздобув для ранкового моціону принцеси жбан води з оцтом – та шмат вибіленого конопляного полотна. Націдив із амфор та змішав для питва воду і кисле вино, аби не крутило в шлунку. Зрештою приніс та цю гарячої ячної каші і корзинку із сушеними фініками, інжиром та урюком. Попоїшла Гудіко, але за двері не потикайся. Чорні корсари геть забобонні та знуджені, Може з опалу пролитися кров. Потерпи. Іще день-два їй причалимо. Може в Луксурі, а може в теюні. Там привітаємо наточеним залізом Чаклуна Ехнатона. І одразу повернемо до Аргосу. Гігенські фортифікації зовнішніх стін, золотопишні брами в лазуритовому обрамленні Барбаканів, Розкішні багатоярусні палаци, колонади, обеліски, стели з барельєфами, судновверф, порти й розлогі припортові ложища Луксура, як і моторошні колоси Єгенського міста мертвих на протилежному боці Стіксу, лодія проминула глухої ночі тишком-нишком, не зупиняючись. За річкою Бахр Лівою притокою Стікса долина звузилася. Запанували понурі пустельні краєвиди із пасмами червонястих скель. Де-не-де напіврозвалені башти, уламки потворних титанічних статуй. Серед напівпоглинених піском румови чорних брил вгадувалися обриси циклопічних споруд допотобної цивілізації змії-людей і храмів, їхніх мерзенних забутих богів. Тут піщані вихори розмалювали на труху і розносили гнилість древньої магії, вивільненої в прадавні епохи війн богів, протистоянь армій і чаклунських машин цивілізацій Лемурії, Валузії та Атлантиди, напередодні Великого Потопу. Поселення тубільців тут майже не траплялися. Повз грізне жрецьке судно зрідка поспіхом прослизали хіба що зустрічні тростинові човни рибальських артілей або каравани-барші з багатотонними гранітними і купритовими брилами із каменоломень у Таянських горах, або барки звіроловів зі слонами і носорогами, дитинчам птахарух із Друджестану, Дроморнісами, Епіорнісами, із островів Південного океану, вандійськими тиграми і варанами та іншими здоровенними звірюками у тісних клітках. Зустрічні людці забобонно уникали підводити очі на священну змій голову лодію Сета. І чареваті купці, і худоребрі рибалки Притьмом кидали свої заняття і богобійно розпластувалися до лилиць на зустрічних суднах. Голів сумирно не піднімали, аж поки не губилися за вигином річки. А плавуча в'язниця із юрбою насуплених корсарів, приведена в рух магічною волою майстра Чорного Круга, беззупинно просувалася глиб гнітючого безбрежжя, пустельної стигії. Небеса, вкотре засіяли міряди невимовно яскравих у цих південних широтах зірок, аж раптом за черговим вигином Стиксу Змія голова лодія покинула свій заклятий фарватер і з тихим плюскотом уткнулася в гарячий пісок непривітної пустелі. Конан Нашорошено роззирнувся, пришвартуйте Лодію, повелів боцману, рішуче переступив поріг капітанської каюти. Лаодіко, ми припливли в скром жерця Ехнатона. Мушу ненадовго залишити тебе, аби з'ясувати, якого дідька нас привело кловці віддалені стигіські нетриська. Тим часом не потикайся з каюти. «Охороняти тебе і Лодію я залишу дюжину найвірніших молодців під орудою бувалого воїна Ранги. Він мені відданий, наче пес. І коли накажу, без вагань стоятиме за тебе до скону». «О ні!» Лаодіка прожогом зіскочила з лужа і припала до грудей свого лицаря. Воста його, опік жар її пристрасних поцілунків. Благаю, не залишай мене. Ніхто не захистить мене ліпше от тебе. Мітрою заклинаю, не покидай мене самотиною поночі серед чужого краю. Благаю. Гаразд. Невдоволено пробурмотів Конан і відступив на крок. Годі було опиратися проханню під шквалом пристрасних поцілунків в родливиці. Кімрієць Надійно закутав тендітну принцесу у довгополу жрецьку опанчу, каптур насунув до носа, за пояс запхав. Про всяк випадок коштовний стигійський стилет прискіпливо обдивився, осмикнув рукави, укриваючи від сторонніх очей ніжні долоньки. Тримайся у мене за спиною, я ні пари з вуст. Деморалізовані корсари зірмилися біля борту. Про щось історично перешіптувалися. Блимаючи виболушеними білками очей, то в бік моторошного громаддя, святилища повелителя демонів потойбіччя, то в бік каюти капітана. «Аго! Непереможні розбушаки морів! Хто має хід прогулятися зі мною?» «Отим пустельним румовиськом! Кромом присягаюся, десь тут зачаївся і переховується плюгавиця Хнатон! Не гоже затримуватися, коли запрошені на гостину!» Чорношкірі понурили голови. Не одного аж тіпало від страху власною волою забрести прямісінько у кубло гори звісних стигійських вурдалаків-людоловів, які століттями проливали кров та висотували душі дітей Чорного Континенту. «Шакалячий послід!» збісився конан, зневажливо озираючи ірбу. «То ви так перестрашилися в витівок того кощавого жерця?» Тяжке зітхання Вирвалося зі спертих переляком грудей забобонних піратів. От шмарка та потолоч! Гаразд, най буде по-вашому! Століть дупи, розуйте очі, наготуйте зброю! Та пильнуйте мені лодію! Не пускати на борт а нікого, Ні стигійців, ні виплотків пекла! Конан опік грізно очам примовклих одначе зримо збадьорених вояків. «Я самотужки розшукаю того плюгавого прониру і віддячуся за гостину!» Кімерієць зловісно погрозив п'ястуком у бік святилища і рішуче зіскочив на прибережний пісок. Лаодіка без зволікань стрибнула слідом. Від пристані широченні сходи провадили у пітьму, Якесь непрозоре марево розвіювало мерехтливий зоряний блиск та в'язкою сутінню сповивало громаддя циклопічних споруд святилища Богосета. Краєм ока на шорошеній прибульці раз по раз ловили якісь непевні тіні. Наче дим ті лиховісні тіні Втягувалися у роззявлені пащеки кам'яних страховиськ, вишикованих вздовж центрального променаду Щось безплотне клубилося довкола Конана Щось інтуїтивно хижина повзало, а відтак притьмом зникало у мороці бічних провулків Одначе довкола панувала могильна тиша Ані Шалесь, лише пісок, ли чурхотів під сандаліями авантюрників. Пісок незайманими хвильками перевіяв алеї і провулки древнього святилища, задрапірував барельєфи і картуші магічних заклинань на прямовисних пілонах, стелах і титанічних колонадах, поприсипав п'єдестали статуй. Мускулястих демонів Із головами грифів, шакалів, крокодилів і зміїв Конан ступав м'яко Крадучись, наче пантера на нічних ловах Лаодіка нишком дріботіла за його широкою спиною Із порожніх очниць вікон Навіть дух пригноблюючи зорила пітьма Десь одалік Зненацька жалісливо завив пустельний шакал. Певно, знемагав від голоду, а проте не мав відваги наблизитися і пониж в містичному кублі послідовників сета. Рухливі тіні і ледь чутне супроводжували приходьків. Хтось тут так і мешкав. Хтось чаївся за колонами. Хтось підкрадався. Конан, інстинктивним чуттям варвара, звиклого до щоденної безкомпромісної боротьби за життя, чуяв переслідувачів, ловив краєм ока відблиски злих, зажерливих поглядів, нутром відчував їхні лиховісні наміри та збагнув і те, що блякла місячна доріжка захищає людей, від неминучого і негайного нападу Поріддя під тьми Остерігалися висуватися Під місячний сейво Пробі Найкорчаться в мороці, Кімерієць ігнорував безшелесні тіні М'яким та кроком Рубака крався вглиб Моторошного святилища Уважним поглядом мисливця Обмацував ніші та арки у пошуках ехнатона, о полоскати гострим мечем того чолов'єгу чи демона сеї ночі, він прагнув понад усе. Місяць чимчикував небозводом. Авантюрники проминули черговий монументальний храм із колосами сидячих шакало голових демонів по обіч входу. Але жрець Сета досі не поспішав зустріти призваних гостей. Біля грандіозного беліска із чотири щогли заввишки променад роздвоївся. Бісові виплотки! Бодай би вас Кромс попилив! І куди нам тепер? Поки Конан Грізно вишкіривши зуби, набурмосено роздивлявся і напружено роздумував над дилемою. У пітьмі праворуч зненацька спалахнули яскраво-жовті очиська. Блискавичним порухом Конан сховав лаодіку за спину і вистромив меч. Видихнув крізь крізьціплені зуби. Розслаблено повів раменами, струшуючи нервову напругу із узлуватих м'язів. Гостролеза зброя погрозливо заблищала під місячним сявом і захорчала в застояному повітрі у привітному танку смерті. В освітлену місяцем окружність помосту Беліска із нічної сутіні виповздов железний змій, виглядав, неначе живе втілення хисту древніх скульпторів містиків, ожили страховидло. Годі було відрізнити від канонічних каменотесних зображень бога Сета. І з досвіду Конан знав, такі здоровенні тварюки тепер ніде не водяться, ані в Стігії, ані в непрохідних джунглях Чорних Королівств, ані в далеких Друджистані чи Вандеї. Хоча за піфосом міцного пальмового вина у портових тавернах Шему можна було чимало яких байок наслухатися від захмелілих стігійських моряків. Серед них чув колись і небелицю про зміє вціленого Сета, котрий промишляє в водах Стіксу на людській душі. Моряки на підпитку божилися, що побожні мешканці сілу у заплаві Стіксу за неабияке щастя Вважали оказію, коли сам змій втілений, звертав увагу на їхнє нікчемне, щоденне коперсання у мулі і зжирав обраних. Таким судилася пряма дорога в потойбіччя, без ризикованого зважування гріховної душі та її жахливого поневіряння очистилищі. І що не менш важливо… Без вельми затратливих для родини ритуалів підготовки і проводів небіжчика. Конан лише зловісно усміхнувся на цей спогад, м'язи напружилися, неначе у тигра перед фатальним наскоком. О нинішньої ночі навіть боги не мали одностайної гадки. Хто тут хижак, а хто його здобич? Цівка путу. Скотилася по хребту кімрійця. Гігантський змій незворушно був вавнів навпроти і незмигно витріщався жовтими очистками у марному намаганні залякати чи загіпнотизувати людину. Ймовірно, коли б на місці кона на стовбичів стигієць чи воїн котрогось іншого цивілізованого народу, то піддався б гіпнотичній магії та повівся б, як кролик перед удавом. А тут і Із мечем на переваги тут і тепер скелею напружених м'язів вивищувався Конан, варвар-мисливець, котрий не менш спрагло жадав перемогти, вполювати, а відтак вгристися міцними зубами у соковиту плоть дичини. Найменший порух і хижак внутрі Конана ринеться насупроти, аби жужмом нашинкувати мечем кавалків зміїного м'ясця на запіканку собі і команді. Чи то тварюка прочитала по очах наміри варвара, чи з якоїсь іншої причини, змій несподівано здобувся на низьке утробне шипіння, Радше застережливе, аніж агресивне. Відтак, бритьмом відсахнувся у сутінь і величаво зазміївся лівобічною алеєю в вглиб циклопічного лабіринту до потопного святилища. «Кром!» Полегко видихнув Конан, обернувся до напівживої переляку принцеси. «Хучіше, за ним!» Струсанув Лаодіку за плечі, схопив за руки і підтюпцем потягнув у темний прохід. Кромом присягаюся, ця зміюка виведе нас прямісінько до свого господаря. На бігу не так підбадьорив, як ненароком, і ще дуще залив страху за комір супутниці, алею, котрою чкорнув плазун, на диво пісок не засмічував як наче нею, щоночі ночі сновигали процесії жерців, старано вимітаючи мітлами дорогу перед собою. Масивні плити бруківки мережили витончено вирізблені в камені картини із напівзабутих стегійських легенд і священних текстів. Конан мимоволі звернув увагу на різьблення, що раз по раз повторювалося із деякими нюансами. Різьба – Оповідала про витончену красуню, яка власноруч приносила себе в жертву на вівтарі перед троном бога Сета. Кімерієць із підозрою звузив вічі. Десь він таке уже бачив. Чи чув? Бракувало часу на роздуми та й лаодіка. Чекайно, ну. лаодіка! Від блискавичного здогаду Конан завмер на півкроці. «Адже ж це принцеса Аргусу днями оповіла йому гнітючий кошмар, навіяний наближенням викрадача Ехнатона. Точнісінько, до детали подібний до ритуалу, вирізбленого під ногами путівця у справжній храм Сета. Варвар нашорошено підібрався, глухо заричав крізь ціплені зуби. Назривало тут щось лиховісне. Чи, бува, не він сам веде, наче понурий віл суху полем, дівчисько, прямісінько в лабети триклятого чаклуна Ехнатуна? Скоса зиркнув на супутницю, але її не цікавили відразливі різьблення. Аргоска гарячково дихала в спину. Засереджена лише на тому, аби й на півкроку не відлипати від свого надійного захисника. Конан тяжко зітхнув. Подумалося, не помилився, коли забрав дівча злодії. Принаймні, прислужники бридкого культу не спроможуться знову викрасти і кинути її на вівтар. Як замислили те від початку аж допоки не скуштують смертоносних цілунків його меча. Ті, хто спробував, давно загинули на поживу хробачу. Отож, нехай тепер ночуваються! Аж ось алея вивела нічних гостей на простору площу. Посеред неї, справжньою горою, здіймався у височинь ступінчатий храм, складений із циклопічних, багатотонних плит. Сяйвомісяця і зірок не відбивалося від його матово-чорного облицювання. Густа, наче туман пітьма, оповила святилище Сета. Лише монументальний вхід у формі зміїної голови освітлювали криваві полиски вогню, що жеврів у кам'яних чашах, в долонях зміїголових титанів з-за і з вишки із найвищу щоглу. Тутешній храм Сета мало чим відрізнявся від великих пірамід богів-фундаторів Древньої Стегійської імперії. Така шокуюча смертних велич і геометрична ідеальність форм та пропорцій. О, в тіні цих колосальних символів зверхності безсмертних! Людці сповна усвідомлювали всю жалюгідну мершавість і скороминучість людського життя, схожого на суєтну мурашину вовтузню у підніжжі тисячолітнього Баобаба. Змійна символіка культу Сета панувала в декорі пірамідального храму. Масивні вчотиреохвати колони підпирали багатотонну плиту – над чорним провалям входу, а вхід будівничі стилізували під розкриту пащеку гігантського пернатого змія. Плити долівки і перекриття талант різників по каменю перетворив на реалістичні видовжені щелепи. Овал чорних ніздрів і жовто-гарячих скажених очей із вертикальними зіницями полискували, не би живі. Голову прикрашала розкішна перната корона, з зімлисто-зеленого нефриту. Піднебіння склепіння і язик долівку покривала яскраво-червона глазур кольору живої плоті. Ікла, на тлі яких Конан здавався карликом, покривав перламутр. Око бувалого мисливця за скарбами безпомилково підказала – то не камінь, не поліроване дерево, не метал. Пару років тому у прибазарному завулку Замбули якийсь злодій пропонував йому придбати зуб древнього дракона. Те драконяче ікло було втричі менше, проте вилискувало такою ж міцною перламутровою емаллю. Ніздрі варвара затріпотіли, і зсередини піраміди Віяло погрозою. Саме повітря довкола здавалось неначе електризованим феромонами безвольної покірливості підсвідомого страху, і від того подих ставав уривчасто сапливим, а Піт щедро зволожував чоло і нервово напружений торс. «Лаодіко, крихітко, тримайся за спиною і нікого не бійся». Певен той хробак Щойно проповз тут І зачаївся всередині Така нічна тварюка Навряд чи виживе під пустельним сонцем А отже кубло зміюки І криївка її прислужників Десь там У підвалинах піраміди Рушаймо Де проповз змій Там і ми прослизнемо Оконане Прошепотіла принцеса Зі сльозами і тремтким хвилюванням голосі. «Як же мені страшно, мілицарю! Може, саме час повернути? З місця сета дав нам спокій! Навіщо ж дратувати потвору і незванно вторгатися в храм чужих богів? Хто знає, які напасті чигають там на богохульників та осквернителів віковічного спокою, повелителя нічних упорів і демонів потовіччя!» Кунан заперечливо похитав головою. В очах зблиснула крига затятої рішучості. «Робі, Лаодіко, бачу в тебе зуб на зуб не попадає. тремтиш, наче осичка. А з блідістю личка можеш потягатися із білизною мармурових статуй в палаці короля Полевка. І заради чого так розхулювалася? Кого тут лякатися?» Плазуна переростка та ж бо пустка довкола, навкруги ні звірини, ні людей. Ті, хто будував і молився богам в цьому древньому храмі, тисячоліття тому розвіялися прахом. Подивися но, ну, скрізь лишень пісок і труха. А одначе, мій лицарю, годі з нас сеї нічної пригоди, не спокушаймо боїв, повертаймося чи принаймні. Зачекаємо до сходу сонця. Е ні, кралечко, кромом присягаюся. Не попущули ходію із віддякою ані на хвилю. Запально вигукнув воїн і безстрашно переступив гострозуб'я порогу храму Сета, лівицею міцно тримав долоню принцеси, гігантська пащека із металевим ляском. Зімкнулася за спинами. Авантюрників оповила пітьма і тиша. «Бодай би вас кром спопилив!» крикнув Кунан, сторожко проводячи довгим мечем перед собою. «Хоч баньки виколи! Таке відчуття, наче ми справді опинилися в стравоході дракона!» Лаодіка судомно схлипнула. І тісніше пригорнулася до воїна, тим часом очі звикли до темряви. Далі, в глибінь дрому сустравоходу, світлішало, і з дене-де вмонтованих у стелю кристалічних лінз на настінні щити від полірованої міді падали зміяні вогняно-червоні відблиски, хитромудра інженерна система вентиляції, а заодно. Енерго і світлодіодів із кристалами-накопичувачами, лінзами і дзеркалами дійсно пронизувала колосальну споруду древньої цивілізації від піку щедро осяєного сонцем до підземних ярусів. Безшалесними тінями гості Ехнатона навшпиньки кралися лабіринтом анфілат і ходів містичної піраміди. Похилий висхідний Дромос невдовзі вивів їх передпокій, із високим ступінчатим склепінням. Тут було достатньо світла. Із непримітних отворів у стелі два косі стовпці світла схрещувались на алмазі, що був встановлений на низенькому п'ядесталі і сяяв сотнями граней. Прибульці зачаровано завмерли і заозиралися. Передпокій від долівки до стелі покривали феєричні стінописи, Зайчики світла марихтливими тіннями неначе одухотворювали ті хімерні, живописні композиції. Безіменні художники із неабияким хистом втілили сюжети найпродавніших міфів про пришестя богів та зародження Гіборійської ери. На рельєфах і фресках нескорослі вбоги-людці, прикриті лише клаптями дранця на стегнах, Зустрічали прибуття із моря величезних ковчегів. На берег ступали високі, стрункі боги у дорогих пацьорчастих шатах. Мали зміїну шкіру і витягнуті яйцеподібні голови. Декотрі грізні шоломи у формі орлиних чи шакалячих голів. На зап'ястах носили зірчасті браслети магічної сили, що приводили в дію чотири крила за спиною. У долонях тримали химерні металеві предмети. Хтось прямокутну скриньку-накопичувач із ручкою, хтось шишкоподібно огранений кристал зцілення і довголіття, хтось скрижалі, змережені загадковими знаками і візерунками, інші берла, тризубці та інакшу небесну зброю. Придивися на конане Тут закарбовано спогади очевидців повернення богів після великого катаклізму. У палацовій бібліотеці мого батька є стелаж клинописних табличок із прадавніми шеміцькими легендами. Мені їх читали, коли навчали засад теософії. Шеміти спрадавен поклоняються цим богам, називають їх аннунаками. То молоді боги які здолали сон старих богів-титанів і прибули запанувати і загосподарювати землю. Від їхніх шлюбів із людськими жінками за легендами беруть початок династії перших правителів-засновників людських королівств на землях Шему, Кофасти, Гій та Хаурану. Історію облишимо Мудрагелям. Ліпше, найдавні боги і демони почувають у власних криптах, нам би із Ахнатоном впоратися. Мушу борше віднайти того вурдалаку, поки він дійсно не розворушив цей древній могильник. Конан, рішуче повело принцесу, далі вглиб нового похилого тунелю. Не мав сумніву у вірності обраного напряму, бо підлога під ногами була доблизку вичовгана за тисячоліття сновигання жрецьких процесій. Аж раптом... Дромос вивів сміливців у колосальну довжелезну крипту. Пообіч поза колонами у пітьмі бічних ніж вивищувалися велетинські, невідомо яким знаряддям вирізані і відполіровані, базальдові ложе укриття древніх богів. Місячне Сейво ледь зримими цівками сочилося в залу із дірок світлодіодів і ледь освітлювало протилежний кінець зали зі здоровенною і масивною напівстіни свинцевою брамою. Конан напружився. Щось не подобалось йому в цій гнітючій крипті. Сторожко роззирався, але не міг намацати причину інтуїтивного занепокоєння. Варвар обережно переступив поріг крипти. Крок Другий Третій Вага вірного меча звично додала рішучості. З Ненецька, краєм вуха кіморієць вловив підозрілий шурхід, прожогом повернувся на звук. Так і є. Очі вирізнили моторошну мумію, запеленану в чорний саван. Муміфікований череп із пошакалючів витягнутими щелепами зголодніло виклацував. Зеленкуваті вогники з глибині порожніх очниць погрозливо уп'ялися у вічі воїна. Висхлі зі скорченими пазурчастими пальцями за тягнулися до смертної плоті. А ось і прибрамник, хижу вишкірився Конан і прожогом ринувся із занесеним над головою мечем насупротив виплатка древніх підземель. Лезо розітнуло порожнечу, і Конан по інерції з розгону ледь не втелюшився в базальтовий моноліт. Суперник виявився всього лишень безплотною примарою. І тут, позаду могильну тишу, розірвав несамовитий зойк. «Лаодіко!» Конан із грацією хижої пантери притьмом розвернувся до нової загрози і побачив те, від чого кров захолола у жилах. Дівчину оточив коловорот чорних тіней, відірвав від орівки і щодуху повалікав при відкриту браму. «Зачекайте на мене, виродки!» – заревів варвар і імпульсивно пошбурив мечем у кубло втікачів. гулкий, нелюдський регіт забринів у вухах воїна. Меч дзенькнув об кам'яну підлогу. Брама із чавканням всотаного повітря замкнулася. Лютий гнів засліпив Конана. Він заричав від обурення, перехопив обіруч зброю і заходився ще сили гамселити та трощити браму. На титанічні удари рубаки та товста свинцева плита взивалася лунким гулом, а подряпаний в м'ятини лише доповнювали її відразливе гравіювання. Як упрів, і трохи прийшов до тями, збагнувши що мечем кляті двері не проламати, перевів подих. Круті жовна випнулися на вилицях. У вухах досі бреніло відлуння глумливого реготу тварюк, які за іграшки обвели круг пальця бувалого воїна. «Ехнатоне!» – загорлав Конан і загрюкав п'ястуками у браму. «Де ти ховаєшся, бісове поріддя? Кромом присягаюсь, я доберусь до тебе!» «О, мого гніву тобі не уникнути, навіть якщо доведеться по камінчику розламати цю вордалацьку криївку!» Відголоски Реготу вщухли. У напівтемній крипті запала гнітюча тиша. Конан мстиво вишкірився. Не мав сумніву, його клятву почуто. Засередився на брамі, ретельно обмацував очима і чутливими пальцями кожну риску химерного гравіювання. бані Ба, щілини під ключ, ані прихованого виступу чи важелю. Ручка була, власне, на рівні грудей, і з плити вип'ячувалася зміїна голова із роззявленою пащею. Конан потягнувся було до того підозрілого важелю, але останній миті різко відсмикнув долоню – про підлі пастки всередині стигійських гробниць і храмів він чимало бувальщин і побрехень, наслухався, від злодійчуків. зам були. Авторитетні злодії не втомлювалися постулювати «поспішиш, помреш». Однієї помилки Конан уже припустився. Не варто чинити наступну, бо вона може виявитися фатальною. Він обережно тицнув вістрям меча у пащу металевої фігурки. Зміюка миттєво зімкнула щелепи. Натреновані м'язи заледве визволили лезо із лещат. Придивився і насупився. На міцнющій, крицевій поверхні вістря загартованого меча проявилися чотири ледь помітні вищарбини із зеленкуватою мокротою. За пару ударів серця та мокрота випарувалася, а на криці зосталися крихітні плямки іржі. Конан уявив, що та трутизна могла заподіяти живій плоті, і мимохідь тривожно стенув плечима. Далі різким порухом меча відрубав на верші ручки і натиснув вістрям на горловину. Брама глухо задвигтіла і натрохи сунулася в бік. Гігант просунув плече. Вперся, підважив, що було сили, і до решти загнав свинцеву плиту у бічну нішу. Із глибині вузького тунелю під високими ступінчатими перекриттями пахнуло смородом гнилизни та тліну. Кудись туди тіні поволокли лаодіку. Відкинувши вагання, Кунан відважно рушив у могильну пітьму. Варвар втратив відчуття часу. Одна сплюснута галерея поступалася місцем іншій. Коридор гігантського кротовиння то похило піднімався, то донизу. Перед очима в скажиному танку кублилися лиховісні тіні. Дорога завела в глухий закут. Грубо обтисані брили. Старе павутиння. Конан збагнув, заблукав. І навіть його безпомилковий інстинкт варвара тут пасує. Втім, не піддався сум'яттю чи паніці. Смачно вилаявся, накликаючи громовиці крома на струхлявілий могильник треклятих стигійських демонів. Розвернувся рішуче, затято заціпивши зуби. Де під тюбцем, де навпомацки безметушні, повертався із відлоги у головний хід. Чуттям слідопита намацував вірний прохід, вичовганий тисячами п'ят і сандалій. Серце стогоніло на батому грудях. передчував, наскільки саме у цій миті Лаодіка потребує його негайного захисту. За черговим прямокутним поворотом весхідний Дромос повів круто вгору і вивів у гіпостильну залу неозорих розмірів. У південних широтах Стигії влітку немилосердно пекло, але тут, у самій серцевині древньої піраміди Сета, панував могильний холод. Картуші із іерогліфами і магічних формул мережили чорні базальтові стіни. По обіч на п'ятисталах вивищувалися золотопишні саркофаги, щедро інкрустовані коштовним камінням. Обіч на поминальних стелах написи і рельєфи оповідали історії славетних звершень придворних візирів, майстрів чорного круга, провісників водопілля і календарних ритуалів, знавців магії і астрології, медицини і природи, недух, божественної геометрії, розрахунки віхронології, архітектури і механіки. При панських саркофагах покоїлися труни скромнішого гатунку, учнів-послушників та вірних чиновників-прислужників. Пишнота старих гробівців не пройшла повз увагу колишнього члена гільдії злодіїв Замбули, одначе погляд поглинуло інше. Посеред гіпостилю стовбичів у величній позі горбоносий жрець у пишній чорній мантії, із коштовними опалами, маріонами і нефритами ще чорнішої масті. «Ех на тон!» — втішився Конан і опік недруга уважним крижаним поглядом бувалого мечника. Від майстра чорного круга, як і вперше їх зустріч, відчутно віяло погрозливою гнітючою потугою, Жрець незрушно височив зі схрещеними на берлі долонями. Воста кривив глумливо зверхній осміх. «Де лаодіка, скотиняко?» Конан пантерою ринувся на чаклуна. Ехнатон зареготав так, що аж громове відлуння розкотилось гіпостелем. Лебонь його забавляла на віженість впертого варвара. Та ось! Конан наблизився на небезпечну відстань. Майстер Чорного Круга грюкнув Берлому підлогу і громоголосно повелів. «Схопіть його і приведіть у залу Сета!» Одразу після цих слів кришки злетіли з саркофагів. на світло видибували мерці. Оживлені мумії напосілися на кімрійці, Розвівалися марлі. Щинилася, не наче хурделиця посеред засніженої пустелі. Конан зреагував блискавично, відскочив до стіни, прикрив нею спину і заходився виписувати довгим мечем широкі півкружжя, не косою на сіножаті. Три найспритніші мумії кістьми розсипалися біля грубаки, інші ж тільки посилили натиск. Конан речав. Крутився дзигою, ухилявся від ударів на півіржавих копищах, та хвацько вислизав з-під загребущих пазорів. З навісні водненависті й жадоби крові. Теж не самовито трощив і розшматовував усіх, до кого дотягувався. неначе голодний лев, випущений у вольєр з гієнами, Невдовзі від двох дюжин мумій зосталася лише купка кісток та бинтів. Конан розлюченим носорогом ринувся до дверей, за які вислизнув жрець. Не відчував болю від рваних ран, що розсипом укрили торс та кінцівки. Не зважав на цівки крові від укусів та порізів. Ніщо саї хвилі, напевно, не здатне було зупинити оскаженілого гіганта. Навіть юрмайсько і сотень мумій за новими дверима. Необачність ці двереза виважені бувалого воїна. А жагуча ненависть вила рубаку навздогін за ехнатоном. На пудив двері виявилися незамкненими, розхилилися навстіж від копняка. Конан увірвався всередину нової, іще здоровенішої зали, поквапно розгорнувся. Як виявилося, він потрапив на антресольне озорої зали овальної форми. Від долішнього ярусу антресолі... Затінювали штори із пурпурового оксамиту. Вздовж балюстради будуарів вишикувалися м'які крісла із ніжками і бильцями у формі звірячих лап та символікою богасета на спинках. Товстий шар пилу вказував на те, що останні візитери трилувалися тут чимало століть тому. «Схоже, тут полюбляли моститися царедворці». Тамаги маги Древньої Стегійської імперії. Пробурматів Конан, пробираючись крізь павутиння добилиць, те, що побачив внизу, ошелешило. Величезні бронзові світильники забезпечували пишне освітлення, завдяки чому приміщення святилища Сета видніло як на долоні. Посеред зали громадився п'єдистал, Витисаний із півтонних блоків криваво-червоного граніту, на ньому величаво покоївся, звитий кільцями змій гігантського розміру, скульптура чудовиська із обсидіану, малахіту, нефриту, оніксів, опалів, рубінів та слонової кістки, у мерехтіні тіні виглядала напрочуд живою. А перед троном сета височів чорний вівтар. Очі кімеріця шоковано округлилися. Від дверей зали до вівтаря Пролягав ряд східців, Вкритих багряною глазур'ю. І цими східцями... Яке жахіття! Не наче одурманені пилком чорного лотоса, Двома рядами сумирно марширували Його вірні корсари. На їхніх зіпрілих, м'язистих тілах мерехтіли відблиски вогню світильників, а в очах чаїлися вирази божевільного шаху і приреченого утупіння. Окром. приголомшено видихнув Конан, озрів бо поміж шеренгами чорношкірих гігантів тендітну дівочу фігурку у білосніжній шовковій туніці. Арагозька принцеса Лаудіка смиренно. Спроквола наближалася до жартовника У супроводі почесної гвардії морських розбишак в урочисто витягнутих руках несла моторошний серповидний кінжал із обсідіановим лезом і руків'ям у формі голови сета. Кунан дохруско тусти з перило балюстради пас очима очі майонку і не вірив власним очам. Принцеса Незмигно зорила перед собою З затуманеним поглядом А крізь той туман Просвічувало відчайдушне безголосне волання Приреченої на заклання душі Ось лаодіка подолала останні сходини Зупинилася бездумною лялькою Безмовно вручила ритуальний кинжал майстрові чорного кола А далі Далі із німотним жахом в очах Неквапно роздерла на собі туніку і покірно лягла на чорний вівтар. І чорнота того страхітливого жартовника не наче набубнявіла і ще густішою чорнотою за могильної пітьми довкула білосніжного, нагого тіла прекрасної незайманої юнки. Жарець повагом розвернувся обличчям до трону Сета. О, великий Сет, я, твій смарений слуга Ехнатон, молю, закликаю тебе, повелителя потойбіччя, повернутися у цей світ, що цілковито належе в тобі іще на світанку людства. Кров діви із древньої династії, королів Валузії і Гіборії, напоїть та воскресить твою плоть». Сакровенні заклинання Чорного Круга вирвуть твою безсмертну душу з безодні Нижнього світу. Почуй моє волання о грізноликий сед. Підведися ж і відроди древню велич своєї імперії. І з цими словами Ехнатон урочисто заніс серповидне жало над грудьми розпластаної принцеси. Зі смертоносною спритністю голодної пантери Конан з розгону вистрибнув з антресолі прямісінько на жартовник, І ще в польоті ударом дебелого п'ястука Розтрощив зуби кістки писку І відкинув прислужника Сета подалі від дівчини «Біжімо!» – заволав до неї «Де там?» – «Лаодіка безвольно» Неначе зламана лялька лежала на вівтарі із широко розплющеними, незмигними, наркотично затуманеними очима. Тим часом Ехнатон оправився від удару, котрий бувало запросто валив з бика, зіп'явся і хижу вишкірився уламками зубів. Кров чвиркала з розтрощеного на череп'я обличчя. А по совиному вибалушені баньки палали скаженою ненавистю і кровожерливим фанатизмом. На той сказ варвар лише переможно всміхнувся, бо стер таки з пацьорками крові і кришевом зубів, той дотеперішній глумливо зарозумілий вираз обличчя зміївого посіпаки. Ах, хробаче!» Вчасно ти нагодився!» – зашипів Мах, оп'явши супротивника озлоблений погляд. «Не тріумфуй передчасно!» «Певно, ти гадав, що зумієш перервати ритуал майстра чорного круга?» «Ба ні, чоловічі! Смертному не до снаги! Я ж б узволікав недаремно, очікував!» нонавіженого дикуна із серцем лева. Адже саме таке серце після заклинання некромантії здатне напоїти силою і відродити потугу зів'ялих тканин сета. Радійбо, тобі дівці роковано пробудити із тисячолітнього сну найгрізнішого бога. Ну жбо, вступай до мене. Хилися перед волею майстра Чорного Круга. жовто Жовто-гарячі совині очиська жерця замерегтіли гіпнотичним вогнем. Майстри Чорного круга володіли такою позамежною потугою гіпнотичного впливу, що спонукала тисячі рабів із удосвіта до смерку. Невтомно й надривно трудитися на спорудженні колосальних храмів та мастаб усипальниць правителів стигії, от тільки Конан не належав до цивілізованого соціуму із з його випущеними із дитинства, неписаними правилами покірливої соціальної стратифікації поведінковими упередженнями, психоемоційними забобунами і прощепленими страхами. Звична магічна формула, сконструйована жерцями Сета для повелівання сумирними стигійцями, на нього не подіяла. Натомість весь шал дикунських інстинктів, невтомний боротьби за виживання, вибухнув у грудях кімрійця. дикалють вилилася у кров, і та кров закипіла, зануртувала в жилах, розганяючи млосну поволоку гіпнотичного навіювання. Конан захрипів, заскреготав зубами, натужно долаючи магічні пута. Конан надсильно видобув іспіхов вірний матч і націлив його на могутнього чаклуна, Конан ширше розставив ноги і не зрушив з місця. Груди його натужно здіймалися, не наче ковальські міхи. М'язи дрібно тремтіли, очі заливав холодний під. У совиному погляді стегіця промайнуло здивування, а за подивом прозирнуло занепокоєння. «Опираєшся волі Сета?» Трохи спандиличено гмикнув жрець. «Що ж, оперти і віслючі. заклинання розумної волі не подіяло на безмозку звірину. Доведеться самому йти, вирізати затяте серце здичавілого варвара». Майстер Чорного Круга раптово вихопив із рукава вогняну кулю, і пожбурив її в супротивника. Інстинктивно Конан рубанув ту кулю мечем і сторопіло вирячився на зброю, котра зненацька в долонях перекинулася на лускату кобру. Перш ніж Аспид намірився уп'ястися отруйними іклами в зап'ястя, він прожогом відкинув гадану геть. Меч із дзенькотом скотився сходами до ніг вдоволеного стигійця. Гонорово задерши голову, чаклун моторошно розреготався. Відтак заходився плавно розхитуватися на очах перевтілюючись у гігантського полоза, того самісінького полоза, котрий перед опівніччю перестрів кона на Лаодіку на центральній площі храмового комплексу. Від людини у метаморфа залишилися лише вічі, банькаті, ядучі жовті, незмигні. Ті очі не наче пожирали кімерійця зсередини. «Окром!» – приголомшено прошепотів Конан, жили запульсували на його судомно стиснутих п'ястуках. Велетенський змій навально насувався та розростався – Кімерієць погабцем розвернувся у пошуках бодай якої зброї. Аж тут його погляд упав на серповидний кинжал із обсідіановим лезом, обронений на вівтар клятим жрецем після нищівної зоботичини. Притьмом вхопив ту зброю, потерпаючи мимоволі, а цей клинок не вивернувся у долоні гадюкою. Років'я обпекло шкіру за могильним холодом. Коли б не було твердей шерихати, кромом заприсягся б що-то крига. Демонічне страховисько нависло над вояком, роззявивши хижу пащеку. Кунан безстрашно кинувся на тварюку, на бігу хиляючись від довжелезного липкого язика канату. Вхопив гадину за волової товщини шию, натужно рванув донизу, а далі... Могутнім ударом магічного обсидіанового леза пришпилив її голову до підлоги Суголосний видих полегшення Прошелестів святилищем Полуда гіпнотичної покори Спала з корсарів Розбишаки приходила до тями Старопіло розграючись в усебіч Не наче з просоння Конане, кволим голосом покликала Лаодіка. Кімерієць підскочив до вівтаря і підхопив на руки принцесу, личком якої котились рясні сльози. Уже нагостювались, Лаодіко. Повертаємося туди, де море надимає груди п'янким леготом свободи. Годі боятися. Більше я нікому тебе не віддам. Не віддавай. Хочу бути я тільки твоєю. Пристрасно прошепотіла юнка. Конан на силу відірвався від солодких дівочих вуст, тріпнув гривою пишного чорного волосся, рішуче напів обернувся до підлеглих, котрі так і юрмилися із отетеріло вибулошеними очима біля підніжжя чорного вівтаря. «Чого повилуплялися, ліниві шакали?» «Ма маєте хід до смерті нитіти в цьому смердючому древньому склепі?» «Ну жбо, мерщі, обниш порте тут серетельно. Он там, за дверима, я бачив саркофаги з чистого золота. Тягніться найліпше в лодію, і хутко змотуємо швартові. Та не боріться, бо кромом присягаюся. Залишу не тіпак подихати посеред цього осоружного румовища».